Hatvan Hazasétálva az irodából, meget a lépcsőn ülve találtam, zokogott, megállíthatatlanul. Szerelmem, mi történt? Arra gondoltam, biztosan elvesztettük a babát. Térdre ereszkedtem előtte. A sírástól elcsukló hangon azt mondta, nem akarja tovább csinálni. Mit? Élni. Először nem értettem, mire gondol. Nem fogtam fel, talán nem is akartam felfogni. Az agyam nem akarta feldolgozni a szavakat. Ez az egész annyira fájdalmas, mondta. Mi fájdalmas? Az, hogy így gyűlölnek. Mégis miért? Mit vétett ellenük? Ezt kérdezte. Őszintén szerette volna tudni. Miféle bűnt követett el, amiért ilyen bánásmódot érdemel? Csak véget akart vetni a fájdalomnak. Ezt mondta. Nem csak miatta, hanem mindenki más miatt is. Miattam és az édesanyja miatt. De nem képes véget vetni neki, ezért úgy döntött, hogy eltűnik. Eltűnni. Ha ő nem lenne, ezt mondta, akkor az egész sajtó eltűnne, és akkor nekem sem kellene így élnem. Megszületendő gyermekünknek sem kellene soha megtapasztalnia. Teljesen világos, mondogatta. Annyira világos. Csak abba hagyni a légzést, nem lenni többé. Ez az egész azért van, mert én létezem. Könyörögtem, hogy ne beszéljen így. Megígértem, hogy megtaláljuk a módját, hogyan jussunk túl ezen az egészen. Addig is megkeressük neki a segítséget, amire szüksége van. Arra kértem, hogy legyen erős, tartson ki. Hihetetlen, de miközben nyugtatgattam és ölelgettem, képtelen voltam nem úgy gondolni továbbra is, mint egy Isten verte királyi sarj. Aznap este a Szent egyik rendezvényére voltunk hivatalosak, a Royal Albert halba, és én közben egyre csak azt hajtogattam magamban. Nem kishetünk el, nem kishetünk el, élve megnyúznak minket, és meget fogják hibáztatni érte. Lassan, sajnos túlságosan lassan fogtam fel, hogy a késés a legkisebb problémánk. Azt mondtam, hogy ki kellene hagynia ezt a programot, nekem azonban muszáj elmennem. Épp csak megmutatom magam, és hamar hazaérek. Nem, ő ragaszkodott hozzá, hogy velem jön, nem bízott magában annyira, hogy ilyen rossz érzésekkel akár csak egy órára is egyedül maradjon otthon. Úgyhogy felöltöttük a legszebb ünnepi ruhánkat, meg pedig egészen sötét rúst rakott fel, hogy elterelje a figyelmet kivörösödött szeméről, és kiléptünk a házból. A kocsi a Royal Albert Hall előtt állt meg, és ahogy beléptünk a rendőri kíséret kéken villogó fényei és a riporterek vakuinak fehér fényei közé, meg megfogta a kezem. Erősen szorította. Amikor bementünk, még szorosabban kapaszkodott belém. Ez bátorítóan hatott rám. Még kitart, és belém kapaszkodik, gondoltam. Jobb, mintha elengedne. De amikor elfoglaltuk a helyünket a királyi páholyban és elhalványodtak a fények, Átadta magát az érzéseinek, nem tudta visszatartani a könnyeit, hangtalanul sírt. Felcsendült a zene, a színpad felé fordultunk. Az előadás ideje alatt mindvégig szorongattuk egymás kezét, és suttogva ígértem neki. Bíz bennem, vigyázok rád.